Bismillahirrahmanirrahim Allah taala telah berfirman "Aminu billahi wajim. Am an ya minkum. Walam min al-shirkan rojim. Amha sibtum al-tutwak walam ma yalamillahi aladin jamadu min kuntum. Wallam yatta'lu min duniillahi walla rasulillahi walla mu'minin walijja. Wallahu qadir bima ta'alu." Maksudnya Apakah kamu mengira Apakah kamu menyangka Bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja, Padahal Allah belum mengetahui Orang-orang yang berjihad di antara kamu Dan tidak mengambil teman yang setia Selain Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman Allah mengaturiti terhadap Apa yang kamu kerjakan Saudara-saudaraku Dunia ini merupakan Medan ujian bagi kita Allah memberikan kepada kita kehidupan agar kita ini teruji Siapakah antara kita yang lebih baik amalnya Allah Taala telah berfirman dalam surah Al-Mulk dalam ayat yang kedua Al-Jibilla minasyaitani rajim Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wahwalazizu Robbu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa, lagi Maha penampung. Jadi kehidupan kita itu sendiri adalah ujian bagi kita. Wallahu a'lam bishawwak. Sebab itu dalam hal ini Adakah Bila Allah Ta'ala menguji kita Kita mahu menjadi orang-orang yang Kalah apabila diuji Ini yang perlu kita Fikir-fikirkan Sebab itu akhir dalam hal ini Begitu juga Seperti mana Allah Telah berfirman Di dalam Al-Quran Berkenaan dengan Perintah Serta larangan yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Insan iaitu dalam surah ke-76 iaitu dalam ayat yang kedua. Allah Taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabekali Baja'alna husami'an basira Sungguh Kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur Yang kami hendak mengujinya Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat Allah telah ciptakan manusia Allah berikan kepada dia perintah dan larangan. Apa yang perlu dilakukan, apa yang tak perlu dilakukan Itu semua ada dalam Quran, itu semua ada dalam hadis Nabi SAW Yang dengannya Allah menguji kita sebab itu Allah menjadikan kita ini boleh melihat, boleh mendengar Sehingga pendengaran itu kita boleh dengar ayat-ayat Allah Sehingga dengan penglihatan itu kita boleh melihat ayat-ayat Allah Jadi akhir Saudara-saudaraku Ketika antum mendengar Kata-kata anak Allah Ta'ala menjadikan antum manusia yang boleh mendengar Antum semua boleh mendengar lantaran itu antum dengar apa yang sedang anak perkatakan ini. Jadi kalau antum boleh mendengar maka antum termasuk dalam kalangan orang-orang yang akan diuji Allah dengan Allah memberikan perintah Allah memberikan larangan supaya kita akan teruji adakah kita ini mau tunduk serta melakukan perintah tersebut. Maupun untuk Sampai meninggalkan darangan tersebut Itu Allah nak uji Apabila Allah kata begitu begini Adakah kita nak ikut Jadi akhir Antum mendengar Antum sedang mendengar sekarang Jadi sudah tentu Antum termasuk dalam Kategori orang-orang yang sedang diuji ini. Kalau antum mendengar Anak antum dengar Firman Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا Yaktabukum gتابا alima, wya'stabukilkauman wa zirukum, walla tabubu shi'ah. Wallahu ala min shayinu kabil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa? Ini persoalan yang Allah berikan kepada kita. Mengapa? Apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu menaseb. Tak nak kita Dan kita ingin tinggal di tempat tinggal kita Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia Berbanding kehidupan akhirat Padahal kenikmatan hidup di dunia Dibandingkan dengan kehidupan akhirat Hanya sedikit Jika kamu tak berangkat untuk berperang nescaya Allah akan menghukum kamu Dengan azab yang pedih Dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain Dan kamu tidak akan dapat Merugikannya sedikit pun dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dari akhirnya Allah jelaskan kepada kita Jika kita tidak berangkat untuk berperang Allah akan mengazab kita dengan azab yang beri Jadi Allah telah memberikan perintahnya kepada kita untuk berperang Kita mendengar Jadi sekarang kita diuji dengan ayat ini Adakah kita baru ikut apa yang Allah Perintahkan atau tidak Ini persoalan Ini persoalan yang perlu Kita renungkan bersama Adakah kita mahu menjadi orang-orang yang taat, Ataupun kita mahu menjadi orang-orang yang ingkar? Fikir Fikirkan Wammahu'ala <tuh> Sebab tuani Dalam hari ini Kita lihat balik apa yang Allah Ta'ala Nyatakan dalam surah At-Taubah dalam ayat ini ayat yang sedang kita bincangkan ini bilamana Allah Taala menyatakan kepada kita secara jelas tidak berselindung adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu sahaja adakah itu persangkaan itu adakah kita menyangka bahawa kita ini akan dibiarkan sahaja Menikmati kehidupan yang penuh tipu daya ini Mengumpul harta Mencari nafkah untuk anak dan isteri Berkahwin Mendapat anak Beli rumah Beli kereta Bersiap-siap untuk menunggu hari tua Berbakti kepada ibu bapa Senang-senang Bual-bual dengan kawan di kopi, Cari projek Untuk menambahkan dana ekonomi keluarga mengisi masa lapang berhibur keluar bersama keluarga shopping-shopping berkela riadah sebagainya adakah kita merasa adakah kita menyangka bahawa Allah akan membiarkan kita begitu saja tidakkah kita membaca surah al-ankabut tidakkah kita pernah membacanya iaitu dalam surah ke-29 dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga Allah Taala telah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim ahasibannasu ayutraku an yaqulu amanna wahum la yutmanu walaqad fatannalladheena min qudrihim fala ya'lamannallahu لا سَوْءَ لَهُ dalam surah al-ankabut surah yang ke-29 ayat 2 dan 3 Allah Ta'ala jelaskan dengan cukup nyata kepada kita Dengan firman-Nya yang bermaksud apakah manusia menyangka adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya menyatakan kami telah beriman Sedangkan mereka tidak diuji Dan sungguh kata Allah Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Allah pasti mengetahui Orang-orang yang benar Dan Allah pasti mengetahui Orang-orang yang berdusta Jadi adakah kita menyangka Bahawa kita ini akan dibiarkan Mengaku saja beriman Beriman lah kita kata Sedangkan kita hidup macam orang lain Tidak pun Merasai apa Yang dialami oleh orang-orang Terdahulu daripada kita Ya Kita tak rasa Kita tak rasa apabila Para sahabat ajma'in Yang komandannya adalah Rasulullah SAW sendiri Mereka ada keluarga Mereka ada anak, mereka ada ibu dan ayah Dan mereka membuntukkan Hidup mereka untuk Islam sepenuhnya dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah ini, mereka bukan sekadar berkata saya sudah beriman malahan mereka diuji lantaran mereka menyatakan keimanan mereka begitu juga kalau kita melihat akan orang-orang selepas mereka para dan pengikut-pengikut mereka beriman kepada Allah hijrah kepada jalannya dan berjihad jihad fi Mereka ini golongan mujahidin. Kita lihat kepada golongan mujahidin. Termasuk mujahid-mujahid pada saat ini. Yang mereka mereka ini wallahu a'lam tetap ada keluarga. Tetap ada anak, ada isteri. Ada ibu, ada bapa Namun bisawab, Mereka tidak sekadar Menyatakan sahaja bahawa mereka itu telah beriman Malahan Mereka diuji lantaran iman mereka kepada Allah Mereka diuji lantaran iman mereka kepada Allah ada di antara mereka yang Sudah lama tidak berjumpa Dengan ibu ayah Anak isteri Lantaran dipisahkan Oleh para pengurut Wallahualam Jadi hari dalam hal ini Berbohong Dan kita mahu Berkata Dengan benar Islam itu Satu agama yang benar dan kebenaran ini menyebabkan orang-orang kafir tidak menyukai sehingga mereka benar-benar menyatakan permusuhan yang jelas kepada orang-orang yang beriman lantaran kita ini beriman kita ini akan disakiti Wallahu alam bishawah Jadi akhirnya kita berbalik kepada ayat ini Iaitu dalam surah At-Tawbah Allah nak jelaskan kepada kita Kita ini tak akan dibiarkan begitu sahaja Kita jangan ingat bahawa hidup kita ini Cuma apa yang sedang kita alami waktu ini Itu sahaja Kita jangan menyangka bahawa kita ini Akan bebas boleh melakukan apa yang kita mahu dan kemudian kita merupakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita Sebab itu Allah tegaskan kepada kita Dalam surah taubah itu Dalam ayat ke-16 itu Allah tegaskan kepada kita Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu sahaja Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu Demi Mukasir apabila berkata tentang ayat ini. Demi Mukasir menyatakan, "Apakah kamu mengira wahai orang-orang mukmin bahawa kamu akan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji dengan beberapa ujian untuk diketahui di antara kamu siapa yang benar-benar mempunyai semangat jihad yang ikhlas dan siapa yang mempunyai semangat jihad yang main-main?" Dan juga untuk diketahui dalam kenyataan siapakah di antara kamu Yang berteman dan berkawan dengan selain Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman Jadi dalam hal ini kata Ibnu kata Allah nak tahu di antara kita ni siapa yang betul-betul nak berjihad Dan berjihad pisah bila Bukan sekadar nak tapi juga melakukannya Kalau kita cakap pasal jihad semua orang bersemangat Tapi yang nak melakukannya siapa? Terlalu sedikit Sebab itu kata Ibu Kathir Allah nak tahu Siapa yang betul-betul ada semangat jihad Yang ikhlas Dan siapa pula yang main-main. Siapa yang dia berjihad dan dia akan terus berjihad Dan siapa pula yang dia berjihad Dan kemudian dia akan meninggal ke meda jihad Ataupun dia bercakap pasal jihad Tetapi dia tidak akan langsung pergi ke meda jihad Dan mungkin juga orang-orang yang dia pernah berjihad Tapi kemudian dia tak pergi berjihad Ataupun dia balik dan dia tidak berjihad setelah itu. Dan kemudian sekadar berdakwah mengajak orang untuk tawthid, menegakkan syariat dan sebagainya. Dan dia sendiri tidak berjihad. apatah lagi dalam keadaan jihad di perbuahan seperti sekarang? Ini Allah nak betul-betul uji sehingga Allah benar-benar tahu siapa yang benar-benar nak berjihad di jalan Allah. Ini selari dengan apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Muhammad Iaitu dalam surah ke-47 Surah Muhammad ini juga dikenali dengan surah Al-Kital Iaitu surah Perang okay, Nama lain bagi surah Muhammad adalah surah Kital Iaitu surah Perang Yaitu bilamana Allah Ta'ala telah berfirman Dalam ayat 31 surah Muhammad Fa inna lil-shaytani rajim wala nadri wa annakum hatta hatta na'lamal mujaddidi minkum was-sabirin akhbarakum dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu dan akan kami uji perihal kamu Allah tegaskan, Allah betul-betul akan uji kita. Hingga Allah betul betul tahu orang yang benar-benar berjihad dan bersabar. Sebab itulah dalam hal ini, Asyarid As Abu Musab Zaraqawi sebagai contoh, dia banyak tekankan. Sampai-sampai dia pernah cakap, aku sini tak tahu tentang keadaan aku sekarang ini. Kita tak tahu. Hakikat kita tak tahu. Ana pun tak tahu. Sebab, Orang yang betul-betul berjihad ni, hanya Allah yang layak menilai. Sebab itu, jangan tinggalkan senjata. Jangan tinggalkan senjata. Bila perjuangan itu tak ada senjata, hanya perjuangan bercakap-cakap tentang senjata, cakap-cakap tentang jihad. Itu bukan jihad. Malah orang-orang yang berjihad ini pun, mujahidin sendiri itu mereka bila membaca ayat ini, mereka berfikir. Adakah Allah menilai aku sebagai seorang mujahid? Adakah bagi Allah aku ini betul-betul orang yang benar-benar berjihad? Betul-betul berjihad? Betul-betul sabar? Sabar dalam menanggung segala beban, penderitaan dalam menegakkan kalimah Allah ini? Sebab itu hari kita berbalik kepada surah Taubah tadi dalam ayat ke-16 Anda nak kita menghayati Keadaan Bahawa hidup kita ini adalah medan ujian bagi kita Allah nak tahu adakah benar-benar kita nak buktikan cinta kita kepada Allah Dengan sanggup berjihad berjihadisabilillah Kalau kita sekadar bagi masa kita untuk solat Bagi harta kita untuk serakah Itu belum cukup Allah nak kamu bagi nyawa kamu pula kamu sanggup gadaikan nyawa kamu untuk Allah Dalam perjuangan yang benar-benar Akan menguji kejantanan kita Menguji iman kita Sehingga kamu akan benar-benar teruji Iman kamu ni betul-betul baik ataupun tidak Selain itu kita dah pernah lihat Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan medan jihad ini Sebagai medan saringan Berapa ramai yang telah kalah Apabila Allah menguji mereka dengan jihad Bila sesuatu itu Berkait dengan jihad Pasti Ia benar-benar akan menjadi satu medan saringan yang Cukup-cukup ketat Kita tidak menguji-muji manusia Allah yang menguji mereka dengan jihad itu sendiri Kita tak perlu nak uji manusia Mereka ni akan jadi taat ke Mereka akan jadi tak berada pada jalan lirus tu Sebab dengan jihad itu sendiri Orang-orang yang kualitinya rendah Mereka akan berbalik ke belakang Bila kita nak berjihad Kita mara-mara dan terus ke depan Tapi orang-orang yang lemah kualiti ni Di hujung atau di pertengahan jalan Mereka akan kalah Mereka akan gagal untuk terus ke depan Ke depan dan ke depan Ujian ini adalah ujian yang neutral yang Allah sendiri turunkan wallahu alam bissawab kalau sesuatu jemaah tu katakan dia menamakan jemaah itu sebagai jemaah jihad tapi dalam kegiatan mereka mungkin lebih kepada dakwah mengajak orang berjihad dan juga lebih kepada i'dad sebagai contoh wallahu alam bissawab Kadang-kadang mereka nak uji ketaatan, nak uji kesediaan, mereka kadang-kadang buat ujian-ujian. Misalnya, ok, memanggil manusia pada tengah malam, dua tiga pagi, nak tengok dia orang ni siap tak siap, taat tak taat, taat bila dipanggil dalam keadaan-keadaan yang sukar macam tu. Ok, orang ni taat. Tapi, itu dalam ujian-ujian kita. -ujian bila mana sesuatu jemaah itu bukan sekadar jemaah yang ajak-ajak manusia untuk berjihad, bukan sekadar uh, apa... Hidat saja, Tapi dia ataupun mempersiapkan diri untuk jihad sahaja Tapi dia juga berjihad peace Betul-betul Dia tak perlu nak buat ujian-ujian macam ni Sengaja panggil tengah-tengah malam Orang tu duduk jauh kita panggil Untuk uji ketakatan Tak perlu ni semua okay? Tak wajib untuk lakukan ni. Tak kritikal untuk lakukan ujian-ujian macam ni Sebab Jihad yang dilaksanakan Oleh Jemaah yang berjihad atau organisasi yang berjihad Aharafah yang berjihad ini Akan secara otomatik menyaring Orang-orang ini Sehingga yang tak berkualiti memang akan ketinggalan Sebab tu kalau jemaah itu Cuma bercakap tentang jihad, dakwah manusia Kepada jihad Tetapi cuma Banyaknya kepada tingkat airdat sahaja Mempersiapkan kekuatan untuk jihad saja. Okey mereka menguji manusia Panggil tengah-tengah malam sebagai contoh untuk menguji mereka siap-siap siap. untuk dipecahkan. Kalau ada Program programnya contoh Allah Alam, mungkin mereka mereka yang teruji ini pada waktu ujian begitu mereka lulus. Tapi bila berdepan dengan ujian sebenar di mana dia mereka akan kalah. Ataupun mungkin di satu dua operasi tiga empat operasi sepuluh operasi mereka lulus. Tapi dalam operasi operasi lain yang lebih berat lebih hebat mereka akan kalah. Sebab itulah nak tekankan Kalaulah seorang mujahid itu sendiri benar-benar ikhlas Dia sendiri cukup risau Adakah dia ini benar-benar Allah keringu sebagai mujahid Dan benar-benar Allah ikhtiraf dia ini sebagai orang yang benar-benar berjihat berjihad Itu kalau mujahid sendiri Kalau kita sendiri yang tak berirat macam mana? Fikir-fikirkan Fikir-fikirkan Fikir-fikirkan adakah syurga itu Allah akan bagi kepada kita dalam keadaan percuma macam tu saja Sedangkan kita ini tidak berjihad Adakah itu akan berlaku? Wallahu'ala biasa Allah Sebab itu dalam hal ini Percayalah okay, Percayalah bahawa Allah Ta'ala bukan nak menyusah susahkan kita Allah Ta'ala bukannya nak Mempersempitkan segala-galanya Jihad taklah susah mana Maksud anda bukan jihad ni senang Bukan begitu Tapi jihad ni taklah susah mana Masih boleh Masih boleh dilaksanakan Ia masih dalam peringkat sesuatu yang Masih dalam kemampuan kita Jadi laksanakan Kemudian Allah menyatakan dalam ayat atau tawbah ini lagi dalam ayat ke-16 okay. Dan tidak mengambil teman yang setia Selain Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman jadi, kita tidak boleh mengambil teman setia, wali, selain orang-orang yang beriman. Dan Allah akan menguji kita tentang hal itu. Dalam kita berjihad, adakah bila mana kita ini berdepan dengan ujian yang semakin mencabar, tiba-tiba kita bersekokul pula dengan orang kafir. Na'udzubillah, ini tali. Ataupun dalam waktu-waktu kita hidup Biasa-biasa Contoh Kita ini adalah orang-orang yang tetap tak mau berjihad Contoh Adakah kita ini tetap menjadi orang kafir sebagai wali kita Sedangkan patutnya kita bermusuh dengan mereka Wallahu'ala InsyaAllah kita akan lebih mendalam tentang hal ini dalam perbicaraan ayat-ayat yang lain InsyaAllah Dan di ujung ayat ke-16 ini Allah tekankan lagi Allah maha teriti Terhadap apa yang kami lakukan Jadi dalam hal ni Anak nak ingatkan firman Allah ini. Ok Allah itu Amat terdiri Allah maha terdiri Allah maha terdiri Apa yang kita kerjakan Sebab itu Kalau kita tidak berjihad Ingatlah Syurga itu Tidak percuma Nak dapatkan Kenikmatannya Kita perlu berusaha Dan kalau kita sedang berjihad fi sabilillah ingatlah azmu hati dia tengok betul apa yang sedang kita buat jadi kalau nak beribadah dengan ibadah jihad bismillah teruskan itu memang yang terbaik untuk kamu tapi ingat kerjakan sungguh-sungguh sehingga dengannya kita ini akan jadi orang yang benar-benar berjihad fi wallahu a'lam bissawab